Якщо вірити російським журналістам, то протягом минулих ста років усі суміжні із СРСР, Росію, країни Фінляндія, Польща, Чехословаччина, Угорщина, Грузія, Молдова, Україна тільки і мріють про те, щоб обстріляти кілька прикордонних поселень